Gaztetan, amak mantalean ekartzen zituen masustak. Trenbide ondoko laharretan heltzen ziren gozoenak, hainbeste bidaia ikusteagatik harro, hainbeste haets partekatzeagatik pozik. Gaztetan, amak mantalean ekartzen zituen masustak, eskuak eta Espainak, pirataz, margo genitzan. Aureari begira gelditu ginen, Makulu hartu eta ibai ertzeko ondarretan idatzi zuen. Lasai, esan zigun, historio tristeak bakarrik idazten ditut, ibaiak, handitzen denean, itsasora eramanditzen. ditzan. Patxi, ezkiaga. Urte berean ekaiz? Baita zuriera.udin zen handixi. Graze egiten dit urtero, Urte berri onka no jarduten dagu. Edo noizarte jadun behar da. Ez takit bat? E... Edo Urte... noizarte jardunal gaitez. Urte berria sartzen hasten arte edo? Sentsazio izaten dut urtea hizi eta ezagunen bat urtea hizi aldiz martxoaldean ikusten degunean ere urte berrien esaten diogula. Ez dakit horren beste luzatzen den baina bai, e, ezagunen bat e, urtea hizi ikusi ezean ba piskat geroxiago ere urte berri on esaten diogoi. Bai. Urtarriaren lauan ekaitz urte berri on. Urte berrian irati. Kaixo tangitorri eta Itakara Hitzaren ahotsa ekaitze eta iratigoiko etxea teklatzen mailan. Eleder. Uren danke ko zure pasazioa. Ekaitaz gaur mailaren bultarako? Lagun asko bai, gaur mailaren bueltan. Kabituko algara denok? Kabituko gara Horti seta Andu, Eneko, Koldo, Goro, Josemari, Aritz, Bea, Aratz, Laida, Mikel, Josu, aitziber, ekaitz eta irate. Irbilgirek da denen historia. Denek partekatu nahi dute gurekin 2008aren hasiera hau dene galdetu nahi diegu, ea zermu zuz dauden. Biz eta kantu bat hori xeskatu diegu, eta guztiek, baietz, guztra parte hartuko dutela, gaurgoizean, nun eta ementxe, segure ikratiko, itakasa joan. Bitz eta kantu bat hori xeskatu ganan ez da baratzen direne izan ez nadialatzeri hori oh, bera da dene historiak entzule zuri besarka da estu estu bat eta urte berrian ziren ilusio neba Azpalditi gatoz urrunera goaz Azpalditi gatoz baina. Egan egiteko ez alzara inoiz Eguzki argitan hautsa izan Aspalditik atuzekaitz, hor mari Egan egiteko Hor suzko bola Eta gu muru mendin, batean Mariren bila Bai, bertatik bertara eztan Gure mendi maitxera eta Egu raldi bikainarekin lagun asko Ez gine makarrak Ez gine makarrak eta elkarrekin pasa edera, partekatu genuen Zindan ego Euskia argitan, hau txat izan Ele derri esku eman eta txipitxapa, txipitxapa, txipitxapa, gora Bide esendan gora egindu azela, ara, katia gorria Iniz baino ederrago, iniz baino gorriago Ez emozioari utzi eta gure ahots oiartzeno zenekin dantzan dantzan egan egin zuen adaska batetik bestera Auriaridu baia Eta bieldez pentsatu gabe emozioari askegan egan egiten utzi eta ara ama na Adaiskabatetik bestera, saltoka gurekin, murumendira. Urte berriari, egun honak ematera. Bertxo, utzi denoen postuntzian? Utzi denoen, bai. Norentzat? Artzen duen, norentzat. Artu da, ote du, bagerrematek? Ez dakit, artu da izango duen... Espera dute inork iriki eta begiratuta eta irakurri zana bintzat. Suzirian sartu zenuen? Bai, antxez, suzirian, zer ura bidean. Iargiraino iritxeko zen dagoeneko, akaso? Akaso. Egunon handu? <laughs> kantatu, kantatu bertxoa. Egunon <laughs> Bi mila eta hogeiak, izarruo bat baiitzn, begira gure ametzak, egan nola darabiltzen, triturauran dagoenaen, zauriak goxatu ditzan erreparatu presoei, Sakondu elkar bizitzan, han euskal, kultur herrigintzan, errigintzan, dato zen urte zarretan, aurten egin degun gixan. Dato zen urte zarretan, aurten egin degun gixan, Ez tezaguniazkoa eskatu beharrik izan. Euskiak urtzen dugodian, Gailurretako helurra, Uarkadat jausten ibarrera, Geldi gaitza denoldarra. Gure baitan datza eguzkia, Iluna eta izotza urratu dezake. Andu Martinez derritu erdo, kaixot onge torri itakara eta urte berrion? Kaixo, e, unohon bai, eta urte berrion bai. Andu kestak itagur edo kaixo, baina txindokitik? Argazkirematik usudu dugu hor nun Bueno, bai, bai, gara iontako ilunabarra zauri barriak izateia, eta izan deun antizikloi gara ionekin atxaldeko lautan mendiangora bitzea eta, eta ilunabar zora barri eta gozatzea plazar bat izan da. Taitako baten, maitxin dukia jungina, baina oi, oi goizan goizetik, oi etxan izan, hiluna barraz, gozatzekoak. Andu denborari agurre denborari kaixo, nola esaten zaio? Esan bueno, behar bazaio? Ba, ba konflikatu ba, planteatzen dira zun, na. E, <laughs> Denbora aprovechatu behar da gabe, egunerokoa bizi eta nik ustete, agurraren beharri gabe berarekin, zuaibailan bera jun, eta eta alda, aldala inaiz ezagurtu. 2008-a, haute eskundez beteriko urte izan da, handu zinegotzi tolosako gaudalean e, atzera begira zer eta aurrera begira zer errigin zan? Bueno, e, atzera begira urte ba, intensua izan da, e, esan, e, bueno, nahi peli, politika beti interesatu zaiz, baina bain ere nom burua ikusi politika gintzan, ez dakit, udalean aritza politika gintza hotedan, e, atten fingen ikustet, e, udalean lanean aireanok e, dugun erronka nagusia da, ba erretarrontzak, ba, ba bizibaldintza alik eta duinenak izatea ez, eta bueno, egunero kokudeak eta zgani, Bueno, va ba, ba, etorkizuneko erronkei aurre ba, bidea prestatzeko, bueno, ba, eta eta asmoa hortan jarri, eh. Orduan bueno, erronka 2020erako, ba hundiak, hundiak nik uste e, mundu mailan daudenak ere errirra ekarri genitzakela, eh? Ba trantzizio energetikoa, ba horrek dakarkin, ba energia sorkuntza garbik, CO2 gutxitzea, energia konchimagutitzea gutxitzea, e, nik ustez horrek ekarreko dula ba, ba, bizitza paradigma aldatzea ez ba ba kotxea gutxi gorabili eh zeuain bueno, ez ditu dauez kotxe elektriko agora baina gaur egungo eredukin ezingo enduke ere jarraitu kotxe elektrikoekin nik ustez bad pentsatu bad denok euki beharrete de, den ok, ok, ok, deun kotxea eh hondakinen jestioa, ba, eh ekonomia, ez, ba ba noragoatzen ba ba eredun neori ba, ba Gordiñ eta Bortizuneekin eta hainbat eta hainbat da utza ez. Zer kanta honek berezi? Ba, gauza asko, gauza asko nik uste dut naturarekin egiten duen e, bairudi irudi hori eta gero bueno, ba, norbera bueno, ba bere, ez, etorkizunaren jabe edo behintzate aurrera egiteko ardura hoy norberaren gan jartzen du eta nik uste dut gauzak E, norberaren gaindik sortu berdiala, ez, astetan beti gabiltza beste eta eta eta guk geuk eskeu, ez, ba, gure jalea jartzen. Eta bestetik bueno bai bai iritzait, eh bizikiletaren aldeko aldarria ere badu landebeaztik eta eta bestetik aldarri sozial importanteek, ez, bueno, ainor ba, esatzen helduztekoa, e, bueno, Ba, egoera, sozial, larrian ekin gogoratzea, zekin nik ustezte gauz asko biltzen ditula. E, Join niozora garri izatea zaparte. Zonari <totipen> Inorrezinormen pekorikan, nor bereburuuan jabe, Erri guzt bateginikan ez gabiltz georigabe. Andu Martíez berrriituerto segi eragiten eta eta bide egiten zuretik eta beste egin. Mie, eskabibatik. Besarka daztustu bat. Aioan dugu. Aioan dugu. Aioan dugu. Batiñolo libre izango. Eguskia kurtzen du goian, ailurretako eluurra, warkada jausten Ibarrera, ke ldigaitza den Eko galdoz, kaixo eta onge torri takara, torte berri hon? No, urte berri <laughs> Eneko edera egin diguzu, hau izango da irratien, lehenengo aldia lako zerbait egiten deguna, kantua zapla, sortzi minututik aurrera. Ez inasiratik, gasi? <laughs> <laughs> <laughs> bai, ez que patiun egun ustatua eta asko. <laughs> eka itzekatzo kantua ipatuzen nuna esaten zigun, bai beti, beti kotxan beti jartzen du, itzaltzuko bardoa. <laughs> <laughs> bai, bai, bai asko gustatua eta Eta luzea da eta eta kantua bere horretan hasirati bukarara ederra da, baino, enekorik gustatu zaio 8. minutetik aurrera bereziki. Horria. Bai, bai, bai. Araustea gustu osoi gustatzen eh, baina bueno, fati hori berezego, dabatokitzetekotan ma ba, hortik aurrea. Enekok e, bukatu eta hasi urtea dantzan ezin bestean. Horria. Horria, bai, bai, bai. beti hasa. Bai genuen hon, alor cuartete kokin izo irun, eta atzo hasi genuen Atzera begiratueneko eta aurrera begiratu eta, bueno, zer ikusten du? Kontigu guzu. atzera begirak horretan zer ikusten duzu eta aurrera zer ikusten duzu eta zer ikusi nahi duzun. Ba, atzera gerotak ikusmen da antza eta Dantza, bai, horten dantza esiente egin deugaina. Marri genere ongea, eta e, proiektu berri bat estrenatu dugu, bizitza iztenekoa. Eta bai, ba orta pixka dantzan. Bai, gero bauza ezberdinetan parte hartu dugu, ez, ba, ertzaken ere parte hartzen dugu, eta... Hola, eta atzea behiratu ezko, dantza ikusten dugu zepergaran, ere musika eskola nago, eta... Ba, bai. Eta horrea begira ere, momentu zala ikustet. Bai, zehokoga aldan leku gote hartzen motura. <laughs> eta, ba, bai, dantzak. E, osasuntxu dago dantza? E, ingurura begiratuta eta hemen gure herri inguruetan, eta euskal herrian, eta osasuntsu ikusten dezue dantza? Dantzariok, barrutik? E, bai. Bai, ze dantzari dantsari asko, asko, dago, indarra jakin datorrena eta bai, bai ez dago, sebaque kultura fiskarala galdota emaña, <risa> baina, baina bai jo premendasko dator dantzan ingurun dantza indartxo asko eta ikuskezu polita keman oito eztenak. Bai, saldi guzuneko urrengo manaldian un non ikus dezakegu galdos bere laguneekin danzan oltsa gainean? Ba... momentuz... Euskia zaitxeketak ez, ez buruz da... Ba... Ba... Ekit horre... Urtarrilak... E... Dauko galde daik urrakin nahi zakin ze... Urtarrilak ogeita piko... Ogeita... Ba, oh, izan degen... Igual... <laughs> Baina hortikan dauko tabakalera, galdera ikurrakin horrenik konfirmatu gau, gauza bat, gero eta, bost, ogeita sei, olako aste gero hortan, marriagoaz ziturreko estuera, e, feriara, eta gero, bezkin zitzaketak eguruz, baina bai. Berdindu, e, eneko inguru honetan, e, urtarri erdialdetik aurrera, e, nahi duenak, Dantzaz gozatu halko duela, legia. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Izan ere, dantzatzen duen herria, bizi-biziri dago ezta. Horea. <laughs> Eneko, segi dantzan, eh, segi dantzan denborari besarka da, emanda, eskerik asko eta urte berrion. Bai, berdin zuen eskerik asko, agur, agur, bai, agur. Daraman, saraitzuko Arienne <speaking in foreign language> canta Landarlan elkarteko kide, Koro, irazustabarrena, kaixo eta ongetorri, eta karata urte berri Kaixo. <laughs> Koro, e, urte guztiak dira, intentsoak eta momentu guztiak dira, e, bizi eta aldera eztabaidatu eta aldela erabaki gokiak hartu beharrekoak. 2018, naturari begira mundu mailan e, asko hitz egiten da. Itzegitea ziur aski ez nahiko izango, erabaki indartxuetara, bateratzen dartxuetara iritsi behar da. Nolako izan da bi mila temeretzia? Zea osapore du korok eta inguruak? Hombre, ikusten, et oso ona ez da izan, zuke izan dezuna. Asko egin da, baina benetazko erabakiak ez dira hartu, eta bueno, bondoriak ikusten dira. Bai, hori da. E, zera baki hartu beharko lirateke e, oinarri oinarrizkoak gutxienez e, naiz eta ezin bestean eta urgenteki ambiziotxoak izan behar degun honetan eta eskatu egin behar degun eta gure buruaren gandikasita, baina nondikasi beharko genuke? Hombere, ba, mundu maia argi dago herrialde batzu gehiegi kontsumetzen dugula, ezta? Gurea eta bestena eta, et, eta murrizketa itza beldura ematen du baina guk gehiegi daukagu, ezta? Eta hor ba, nazio mailan edo herri mailan, berabaskiei asko hartu barki. Bai, hondakina sorrera, eh, naturbaldia biden kudeaketa eta, bueno, den horrakigu, ezta? Energia ere gerelik kontsumitzen dugu. Eta berdintza egun hundik ateratzen dan. E, azken aldiontan, askoitze egiten da e, plastikoaz. E, begiradak luzatzen ditugu, baina begiradak norbere etxera ere luzatu berkoen dituzke, ez da laburretik astea hobe. E, bai, egira. Eta bueno, ere ekonomia dago. Klaro, plastikoa jardure ekonomiko bada, baina horrar gigiatzen da, gilegi, ez da. Gure eros, erosketa egiten dugunean, behar ez diren zenbat plastiko daude. Bueno, prestikok eta ondakina odokorrean. Or Hori etxean denogar bikusten dugu. bazkaria prestatu eta ondakin poltsa bat sortzen dugu. Berziklatzea ondo dago, baino jamurri zen hasteko ordua dala uste dut. <risa> Kor, <risa> landarren elkarteko kide, zertanari ari daure landarren elkartea? Nola bukatu durtea eta, eta nola hasiko duta zeas moditxu? 2000 eta hogeirako? horre bueno, ba, alde batetik, ba, ara larko arazotxo hori daukagu ezta. Denon artean konpondu beharrekoa, baina nahiko gaiztotuta dagoena. Eta ero beste alde batetik ere, haipatu ganeikoke e, basoen kudeaketa. E, Gurin guruan ikusi dugu pinoarekin zegertatu dan, eta kudeaketa egokiko behar dala. Eta bertako basoen aldea, epeluzerako ikuspegi bat, Ekonomia bai baino beste, beste kudeak eta badago, argi dago ja elkaliliptoa kaliibide ez ikusten ditugu arala sortu dituzte beste herrialde batutan eta gogun ziko gara. ikuste etor behar dela erabaki zuzenak ekdeakketari begira eta basoa bagurean garrantzitsua direrako mm. Sarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsa hartatikan uste gabean. Koro sormen oso urte polita izan da lan darlan entzatik literatura, oso lan politak egiten ari zarte? Bai, egizan e, taldean, badagor talde txiki bat oso, ekin zaie eta politseki, eta haralarko dokumentala zolagarri izan txan kriston lan zuten, eta nik uste jo oso maitza honak jaso ditugula. Eta guainazkan da hondien tan, ere sensibilizazio puntuan batxizu ba bizarretarekin da abar e, elkar lanean ipuia, ezta? Ba, ez dakite, jende gehiago ilisteko, edo, bueno, sensibilizazioa, badakizu. Bai, eta dat, bueno, ipuia bat hasi da, beste gelditzen dira, Eta eta bueno, hori, dokumentala ere hor dabil. Bai. bilatzen ditum, sayatze hortan ez ingelditu. Jakintza eta argia bide nek astaurkitu. Lege berriak noiz bait erditu? Hortan jokatu Gero behondetsuela segi segi lanean segi kontzientziak dantzan jartzen eta eta segi eh hori eztabaida hori e, sortzen koherentziatik jendeari zizta, esten esten egin beharrezkoa data. Vale, ni eske ze kere berdin eh? Kristongausa polit jakite dituzu? eta gustola parte hartzen dugu denok. Primeran, koro, e, izarren nautxa aukeratu du, koroke, eh? Kantu ederra da, koro betikoa eta asperten ez gaituena eta eta bueno, e, bizirik sentiarazten gaituena, ez da. Bai, mezo eta gauza asko esaten ditu. Buna, izarren nautxa, eh? koro irazuzta bernak aukeratu dena, koro besarka da estu-estu bat. Mila esker, guzti ondik bat. Bai, berdin. Ego? Ez Ego? Ego? Ego? Eukitzea zein den ona Bere premiak beten naian, Beti bizidak gizona, Guere zerbait bagera eta Gauden tokitik emendik bertan Zaiagaitezen ikusten Ammeteroak baztertuz bertan, sasizikkinak begingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturareki bat izan eta hemenetan bor beretik sortuko dira besteak urrka hortan irango duten zuaitzardaskagasteak beren aukea Madrilen senadari kargua estreiatu berri duena, Koldo Martínez Gaixotangetorritak era urte berri on e, urte berri on suetzapere. Sermons <laughs> bugatu de 2019a. Bueno, ba, la ceita izan leano dira el Gorriaga eta eta el gostaria en gunean lehurtzako urtegietan paseo bateman. E, Eman daba, beraz ba, ikusten zuen oso, oso era lasaian. Paradisoan? E, paradiso tikur bil. <laughs> Kondo, e, 2008 zian ja, estrenatu berria bizi eta paberria, 2000 eta hogeiak bete-betean zaitu, zer e, espero du Koldok Madrildik eta ze dio Madrildi Koldok? Bo bueno, Gian ba, e, e, Madrildik ez dut gauza handirik espero, eh, edo gauza berezirik behinzat eta eskaini ere ba, gauza berezirik ezta ere. Eh, eskaini eta espero gauza bera eh, du intasunez eh, bizi ahal izateko atroesnak, hots eh, burua eta bihotza nolababait karloturik eh, joan daite zela. Bai Estatu arloan, bai eh, nafarroaren arloan, bai Euskal Herri osoaren arloan eta bait ere pertsonalki. E, eta burua eta diotza elkarloturik joan daite zela dudanean, ba noski, ba mm, desioak, emozioak, sentimenduak, arrazoiidamendua, Elkarlotik joan, da, joan daite zela. E, hori da espero dudana eta eskaini nahi diodana, neure buruari, neure komunitateari, eta, eta mundu osoari. Ahotxak entzunak izan daitezen, ahotxek horregon behar dute. Koldok e, zorte hori badu du, koldoren ahotxa horregongo da, eta ahotxa askoren e, oiartzun ere izango da, erantzun handia da? Bai, bai, e, behira, eta gezurra dirudi, ez da ninten, ba gizun, neure bizitza osoa, eta ba jendearekin nitzekitera, ba, haoituta nengoen. Baina goratzen naiz, Nafarroko parlamentura joaritzen e, e, le, lehen egunean, banola baiteko ikara sentitu nuen, ez da ban plenoa ikustea, hemizikloa ikustea, eta Nafarroan bergoita mar besterik ez gea, Baina, eta bueno, bere oitu nintzen, eh, egia esan. Baina hortikan senatura jauz egitea, eta ikustea zenbat jende biltzen den an. Zenbat jende zegoen hemiziklo hartan, eta ez zenbat, Jente bakarrik, baizik eta, baizik eta ze jente, ze jantzaregunean komentatzen nire laguna hiestan. Ba, batean, ba, ba, topo egiten duzu bazaki, te, telediarioetan egunero boterean ikusi dituzun pertsonaje horiek. Eta handaude, ba, bueno, e, zurekin batera, edo zure kontra edo zure alde, baina handaude, ez da zure esku. Eta eta pasilloetan ba gurutsaatu gurutzatu egiten zarabera jekineta, hots ba, bueno, ba, zure mailan daude, zure maila berean daude, eta horrek baino lobaiteko ikara ematen du. Baina horretaz e, gain e, jauzi egingo dut erraz gainera. Oraintze dantzan imaginatu bertsaidugu? Ba, mm, ez, e momentoretan eserita nago, baina begira Donostia nago, azu Donostia trotxean itzelako eh azken ekitaldia ikustera, gauekoak eta egia esan ba liluraturik ateran itzen, ni ez naiz inoiz dantzaria izan edo mentza dantzari ona E, eta, bueno, jo maiak horatzen e, zaiet ez no? esan zuen, ba, dantzatzen ez duen herria, herriak ez duela etorkizunik, mm -hmm. eta dantzatzen duen herriak baduela, ba, bueno, ba, nik espero dut gure herriak ere etorkizun ona izatea, baina nik dantzan egin behar badut, dantzan edo eta kantan, ba, buf, e, etorkizuna lainotu egingo golizateke. <laughs> People have the power. Bimila eta hogeiak ere intarra eman dioza egula eta intarra. Keen dioza egula gukere bimila eta hogeiare? Bai, eh, people have the power. Patti Smithen kantaan, eritzate kantazora garri ba da. Eh, kuriosoa da gainera, ba, Patti Smith baniko pankia, ez? Eh? Edo bainzat, mugimendu horretan esartuta eh, egon eh, den kantari bat. Eta eta nik usteut, ba, kanta honekin eh, esaten digula bene benetan denok oxinistu beharko genuken zerbait boterea guria dela, boterea herriarena dela eta naiz eta boterea bi boterea, boterea egiazko boterea ba, gutxi batzuek daukate ere, badaukate ere boterea egiazko boterea azkeneratzukizuna gurea da gu da. Koldo Martínez, eh, eskerrik asko kuku txiki honengatik. Ezkerrak zua iraitzea gatik eta bihotze surte berri hon. Berdi, mesarka destu bat. Aio, aio, aio. augur. Ezti dazu siniestuko, baina lehengo aldiz kantu nuenean, amarraldi zentzun nuen segidan, eta aldamenan ele der nuen, egun non porrotxe, egun non, Josemari. Kaixo, Berdin, kaixo, Benoi. Siniesten ditazu, lehenengo aldizkantua bentzun nuenean, amarraldi zentzun nuen jarraian kantua. Bueno, siniesten dituz, duk ez duk ez Eta porrotxe kantu bat aukeratzeko eskatuta eta aukeratuzuk? aukeratu zuk? Bai, hori ba, ze aukeratu dut. Eee... Bada, justoa izuzen ere, kantu hori gainera egiten bi letra ezberneekin egin duen kantua. Katu eta zuretzat, oren jarri duzuna. Eta kantu hau izan nahi du, omen alditxo bat ez, e, ohorezko kontrapasa, agurra, eh, daltzatzen dena, ba nola baita e, e, euskal gintzan, gintzan, eta oroar, erri gintzan euskal herrian lanean ari den e, pertsona tzat, ez. zatez, e, ez maitasunez, zuretzat, Eta, bueno, maita sunken jo bat. Bizi dantza, jo, hau ere ez edizko ederra? Bueno, ba, ezkerrik asko. E, guri ere, ala eruitzen zaigu. Eta, hori dela iruzpala burte, torri zitzeizkigun Jorn Maia dantzari eta koreografoa eta Vanessa Kastaino. Baitare dantzaria, bere berrikoteki da, errenta ditik. E, nola baite... Esan ez, eh, nahi zutela erreportorio berri bat eh, Euskal Dantzetarako eh, musikekin, letrekin, eh, zerbait berria Euskal Dantzek eh, izan ez eh, eskura, pues, eh, danza berriak egin aldizateko, eta, bueno, ideia jaso genuen, Iazlanean eh, hasi ginen, Baleza Kastania eta Jormaia Beraiek, Xavier Zabala musikaria, Leire Bilbao poeta, Maite Mutu Berria Uli Luzatzaia, Gugeu Paiazoak, Eta, bueno, aukeratu genituen Euskal Dantzetarako, pues, Oize Orezko Kontrapasa, San Petrik, eta, bueno, denetariko abestiak, eta, bueno, ha musikaberriak sortu, letra berriak ere sortu, fabula moduan, eta hor gabiltza, Euskal Herria zeharkatzen, eh, herri guztietan bertako dantza Dantzataldekin, goltza eh, gainean, elkarrekin, la baite zuurgorria eta Euskallannta uztartuz eta oso pozik ema izarekin. Bi mila e, beetziak disko zorragarri hauber du, bi milaeta hogeiak eremango ditu bereak e, ez dago bertigo sentsaziorik. E, sortuko dugu sortzen ari garen mailako beste lanik, izaten dira halako zalantza eta bertzigikoak? Ba bai, izaten dira. izaten dira izaten dira batez ere ardura sentitzen duzulako, E, zure lanarekikoa eta, bueno, zurekin batera, herri herri gurekin lori ikuskizunak, e, bueno, ba, ikusiz edo kantatuz edo dantzatuz edo gerturatzen zaizkigun e, aurre eta familia guzti horiekiko, errespetuz eta, ba, bai, e, sentitzen da arzura, ez? E, baina, bueno, urtea damazkigu, lan taldea dugu, lagun honekin inguratuta gaude, eta horrek ere ematen dizu konfiantza bat, eta beti dauzkago bizpairu ideia ezberdinak e, lantzeko moduko adirenak, eta bueno, behin ideia aukeratuta aurrera, lantzen hasi, bai musikak, bai letrak, bai e, marrasten gidoia izango dana, eta poliki-poliki osatzen doan e, prozeso bat da, zuk esan bezala urtero e, gertatzen dana Euskal Herria, herri e, txiki adalako, eta bueno, urtero e, batetik bestera zergatzen dugulako. Eta, bueno, hau ere geure afizioa izatea zain gure ogibidea, gure ofizioare bada. Eta, bueno, pues, e, hortan e, gabiltza ganean mugilduta. Eta, bai, errespetoz, berti gopizka batekin ere bai, e, tximile eta zabelean, baina gustora eta pozik. Egun bakoitza da, berezia, 2000 eta hogeiak ere irurruan da irurro egun berezi izango ditu, 2000 eta hogeia berezi izango da? Bai, zarantzari gabe, Arlo personalean, e, taldekide guztiok, eta, bueno, izan dugun, ibilbideak orta nire lagundu digu, e, izan ditugun aventuretan, e, bueno, bai gaixoekin hospitaletan, edo bestelako gaietan, familiare du ezberdinetan, bestelakoetan, Hori ikasi dugu ez, e, egun bakoetxala Berezia, Ezberdina e, bizitza honetan e, gozatze da torri garela eta hori elkarrekin inbar dugula, elkarrekin osatu behar dugula, elkarra beraztu, elkarre goziatu eta, eta egun bakoetxa bakarra baliz bezala bizitu, irribarra bat aurpegia zintzilikatu eta modu eraikitzaile eta baikor batekin e, e, bizi ez. Eta hori modu personalean, eta tali bezala ere bai, poeso izieneko genuke izatea urtea. Abentura berri bat, e, asmoa dugu bizidantza hau errenterian e, ikusentzunezko bat e, moduan grabatuko dugu, herriko e, parajes berdinetan, bertako Udal-Lantza Eskolako aurrekin, ikasetxe ikastetxe guztietako umeekin, e, baitare familiekin grabatuko dugu, beritze izango da. Horein gabiltza bizkaltze pentsatzen... E, zere ingo dugun urtean ere bai, beste harloetan. Eta hori izango daia talde bezala. Eta Euskal Herri bezala ere bai, iruditzen zaite e, urte hau ere, ekariko izkigula albiste pozgarriak gure herriaren zait e, nahiz eta mundua itxusi dagoen, eta gerrazko, gatazkazko, hemen eta han, etorkiak itxasoan galduta, eta esan bezala, kezkatzeko moduko errazoiak eh, ba, baditugun, iruditzen zait eh, gure herriarentzat zait urte izango da itxaropen hori daukat per, jende zoragarri daukagu jende gazte eh, oso oso oso ona eh, bai bihotzez, bai adimenez eta itxaropen hori daukat Porrotx, Josimariagirretxe eh, segi, segi kolore izaten eta tximeletak eh, eragiten Bai, Ba, eskerrik asko segura irratia eta zuek ere zuren txikitasunetik, gubezela, pues, oize, hortan edizarete, koloretako mundu bat eginez, beraz, musu bezarka da, potolo bat, potolo bat, zuretzat irati, zure familia eta segura irratia osatzen duzuren guztientzat. Eskerrik asko, parre hartzeagatik? Zuei, parre <laughs> ondi... esk... eskeintzeagatik. <laughs> musu ondi ondi bat, zuretzat. Bai. Ezkit arapeko macha zuretzat arbasoen laratza zuretzat beti bedi maiata zuretzat egin nahi dugu dantza. zuretzat txorien iparroratza zuretzat ointzen doen lorratza. Zuretzat erorien esperantza. Zuretzat egin nahi dugu dantza. Esku bat, tek bihotz bat, tek bakar bat. Aritz gortxatik, kaisotan geto horretak ara? Bai, kaiso. E, ondo, ondo, aritz, eh, amaieratik ere hasi gaitezke ez da? Bai, bueno, gazila, <laughs> dortxolariak alazten dira, ez, amaieratik. Izaki Eta... gardenak? Amaieratik hasi? Nola deskurrituzen, noen kantu hau? Ba, lagombate mirez, eh, lagombate, que, bueno, e... Eh, Erdi, idaz, musikaria gauza eskiten ditu eta komentatu komentatuzian. Ezagutzen eh, ba, zula talde bat, eta asko gustatzen zitzaiola eta bueno, pues, eh, horrela ezagutu nungentzu nuen, eta gustatu zitzaidan, eta bueno, ba, gaurkoa besteari ba nire kutxunen artean gorde nuen. Eh, Bi mila eta hori nola bukatuko duzu? Ba, ondo, espero ez, eh, <risa> ezakitea. Es, es, es, <risa> Hola Garai, eh, zain eh, gauza on egiteko eta pentsateko, baina bueno, ezakite beste urte bada, ez azkenean eh behi esan ezkiote garrantzi berezirik ematen eta bueno, aurrera jarraitu, aurrera jarraitzen badegu, ba postik. Idatzi dio zu zerbait 2019 ari edo idatzi dio zu zerbait 2020 ari? Alakoak egiten du aritzek? Eh, eh, ez, eta kataturaundiik eh, zanait ez, ez nahiz oso hola eh, Kontuietan urtea zendanean, aurten ez eta asmo berezirik, ez diot nere buruari erronka berezirik ipintzen, ez bueno, garrantzitzuena da jardunean jarraitzea, ez, jardunea jarraitze, ez? gauzak egite jarraitzea, eta eta bueno, gauzak egiteko gogoz jarraitzea. Urte de xente poesia, poema, libururik argitaratu gabe, bimila eta emberetziak argitaratu dio aritzi, nolabitez hati poema liburua, nork egingo dio oska, amuari? Ba hori gertu ganez, eh, irakurle hombre, batetik, ba, magin jatzen poesia zaleak ez, egiela ez direla ez direla asko ez, poesia pixkiat esango nuke genero txikia da ez zentzu guztietan, baina, bueno, honik usteet badagola ere, liburu honetan esango nuke gardentasun bat bilatze saiatu naiz ez gauzak zuzenago targiago esaten, eta aldorretatik, ba, bueno, esperoetagian aurreko liburuek, baino, Irakurle gehiago agian eduki ditzakela, eh? Nikuste taldo horretatik, bueno, poesiarekin oso ituta ez dauden irakurleentzat, ba gustoko liburua izan daitekeela. Iruniria literatura sari erabazi duen lana da. Horrek ere bai. ematen dio bultzada bait. Bai. Bai, bai, gero, bueno, batez ere Bueno, batez batezera, nikuz bete egile bezala ez, ematen dizu, bueno, ba pozori eta sentsazio hori ba, ondo aristarela lanean, ez? Eta gero ba bueno, ba e, zari azkenean, ba bueno, elka argitaletxearekin atera da eta bueno, ba, argitaletxe oso garrantzitsua da, ez, Abalkundean daka eta bueno, alde horretatik ba nikuz e, bikoitza izan dela. Eh, kontego suaritz 2020 zer argitaletxea aritz bera Ze asmo, ze gogo, ze nahi? Bai, bai bizat hori ez genan pertsona, er, erribitu egiten nahi, zez e, ba, egilearen kontuak eta gero editore kontuak ere bazkagu, eta bueno, nik ustez bi milio gehiago izangoela egile kontua alde bat erautzi eta urtela lasaiago bat izan, eta bueno, batez ere argitaletxarekin bazkagu, ba, blaugos bat liburu hortxe martxan eta bueltan, eta batez ere, ba, oie, hieldu harriegu, ez? Adibidez, orain, ez, ateratu iztegu, baina, bueno, segurona, udaberri aterako dugu, bat, bodelerren, e, zera, gaizkaren loreak, las flores del malen e, itzulpena aterako dugu, eta, bueno, ba, erronka politxi izan da, ez? Gure eta, e, itzul, itzulpena patxia palateik egindu, eta orain, edizke orainetan ari gara, eta, bueno, ba, ninguztetik, polita dela, eh, holako liburu klasiko eta entzutetsuak euskeraz eh, ateratzea, ba, bueno, ba, beti pozgarria da. Aritz, segi bai. sortzen. Segi bai, sortzen. Hori da, bai. <laughs> bai, bai da. Eh, segi sortzen eh norberetik eta inguruarentzat eta ingurutik eh 2020 on. Egun poligrafosa. Bai, jaiteko con egun bueno, al Azken orteotan ere ere siente sortuet, eta bueno, orten igual lasaiago la egotea tokatzen zaitu. Hai. Sortu bizitza bera. Ba, Momentu bako itzotik. Ez gertak asko eta bezarkalaztu bat, arit. agur. Aio, agur. Aio, agur. Aio, Aio. aurkituz erantzun zaien etre mentiri en cada letra como miento si preguntan si estoy bien Ya ora ni siquiera sea guzu norrari da kantuan Egun honen calle txaniz gure gure laguna no, Norrda calle Ba veira calle eh da, e, e, gainera, laariada letraak idazten ditu hainbat e, bueno oso esa con el chat vaya batecere naizen elkarteko lagunmina da eh gizon transexualada ta bere transitoa oso nagusitan egin zuen gure itzaldi bat entzun da gero hasier batean azertu einten berak hala kontatzen du asko azertu einten itzaldi entzun zuenean eta usnarqueta bat egin ostean izan zen bueno kai, esindio suya zehre buruari gezur geiagorik izan, ez sara ez emakume lesbianak gizon son ez. Eh? Eta bueno, ba, alako loturan diarakago beti onda, eh, ba, elkartearen ondoan, ba, ekitaldiren bat egin e, izan dugunean eta leitu dugunean eta bueno, ba, guretzako berezia da bere letretan islatzen duelako, ba, elkarteko hainbat eskemotiek bizi dutena, eh bueno o rega el orgullo no será quien nos separe la distancia es solo un paso que hay que dar yo dar el primero no le tengo miedo nuestra historia lo E, Bea, eskerrek guk erain beste maite dugun kai etxan ez lagunaren kantua aukeratzea batek? Ba, Badauka, abeste bat, eh, askotan erabiltzen dut nik eh, eh, abeste horrein letra, ez zaten duena elke aguanta gana eta zoritxarrez askotan tokatzen zaite ez salde hori ezatea ba, gure elkarteko erabeta eta gaztei, ez? Eta, bueno, ba, erabelgarrian eh, engertzen zaigu, zoritxarrez badinotzea. Kaik ere esaten du, aukeratu behar duzu aukeratu, zorion txu izatea. Hori da, <laughs> <laughs> bai, oso polita, bai, bai, bai, Bueno, orain bai, eh? Beas erberna, izan el karteko kide eta beste kontu asko ere, bai, kaixo onge eta ongetu horreita, karata urte berrian. Urte berrian, berdin bai. <laughs> e, bea, 2000 eta bukatu berri dugu, 2000 eta emearetzia oso modu koloretsuan. Asi zenuten, aurreko ibilbide guztiare oso moduko loretxuan egina, 2008-iak izen berri bat e, emantzion gizarteari, e, elkartearen lan esperientziaren jarraipena, baina bizi berritze bat. Bai, ba. e, gu krizales euskal herria ezala sortu ginen duela ia ia gozturte, e, krizales ezpatuko elkartearen ordezkaritza ediza. Eta momenturen batean, ba ikusi genuen, ezukalazenzurik e, estatuko elkarteari lotuta egotea gure lana e, Euskal Herrian egiten zelako hemengo erakundeekin hemengo familiekin eta bueno, ez, ez, ez, ez gengun dela mardilerra begira orduan bakizka bat e, gure gu ja praktikan egiten genuen e, bideo hori e, beste zu zertan bihurtu behar genuen eta orduan baherabagi genuen naizen de sala eh, jarraitzea ez dakite hasiera berri bat eh, izan zen edo edo bueno egia san egindako eh, lanaren jarraipena baina zen izan baina bai eh no labaiten zen eh, dena bilplante gizarteari begira ere eh, geureburua ba beste modu batean aurkesteko eta indarrak hartzeko eh belasterr utz tengo du orkestren ekitaldi hori egin genuela e, Donostiako Antoki Zarrean eta niko goratzen dut, e, aliibez nire semea etxera itsuli zen, estadoia la mundo gustiari eta naiz hideo la beran alzeneko hasela, eh, perdon, ba, halako indarren ban zigun e, ekitaldiak eta bueno, ba, lanean jarraitzeko gogo handia. Eh, zegarrantzitsua den denok geure buruari galdetza eta erantzuten asmatzea nor naiz ni. Bai, gertatzen da, guretzako gardena denez, em, inork ez digunez, ukatu, nola bait, ez diogula dauken garrantzioen moten, baina, bueno, gure familietan ikusi dugunez, gure gure semealabekin ikusi dugunez, da, em, bat ez zetorrela eurek sentitzen zuten, eta kanpotik e, adierazten geniena, ba, orduan eurek borrokatu behar izan dute, nortzut diren, a diera si edo e, ikusia eh ikusiak izan alistateko, eh? Orduan, claro, sun nondik eraikitzen oso intimo eta subjetiboa da, inor ke sin disubezan, sunortaren norbera baina e, ez taki, en ordenes, ni dut nire semeari askotan nire ez jakin kasunean esaten dio berdin dio dana gara pertsonak, es eta Eta orduan, berak esaten zean niri ez ari berdin, enna uzue ikusten. Uhum. Duan, e, danak izan gaituzke pertsonak, ukatzen ez gaituzten bitartean, baina batxuen bizitza ere, e, bueno, batxuekin bizitza ere galdu dute. E, pertsona baino, emakume do gizon izateko borroka horretan. Uhum. Orduan, mm, bueno, hori ondo dago euskal herrian ere, ez... E, Munduko herritarra izan zaitezke, edo zu benetan sentitzen e, duzun izan zaitezke. E, bueno, ba, hau az, haren zako nagoa da, ez? Zu zara, zu dakizuna, eta besteek ez daizaituzte ikusten, ba, usko horra <gurra> e, Bea, e, ziur nago, oraindik dik pausua osko ta asko asko daudela e, emateko, baina egiten ari zareten lana, e, ikara garrizko, da, sentsazioa dut gizarteak badakiela nahi zen hor dagoela. Bueno, Batxoetan pentsaten dut, nola baite burbulle batean bizigarela, ze iristen zaizkiet ere kontakizun asko eta historia asko, ba, bueno, ukazio historia asko irusten dira braindik, eta, bueno, ba, edo nera beak hurbiltzen e, direla, bagurasek ez dutela onartzen, edo e, irakaslen bitartez irusten zaizkigu ere e, ba, onartu nahi ez duten familien historioak, halako asko daude. Eta beste batzuk, zede e, honet, Eh, ba, ezaten dieten hanik ere egin izan dut, bai maitea zu nagusitan nahi duzuna izango zara, baina kontu kontuazta hori, bada, badena ikusi barduzu, ez da, e, izango zara nahi duzuna, eta ikusi darduzula orain badena, eh? Orduan, batzuetan ondo, eh, ez dakit, eh, oso irekiak eta eta oso ondo ari garen eh, ikuspuntu horretatik konturatu gabe, ba, ez dugu aurrera iten, edo ez dugu ikusten, ez, hume horrek adierazten ari duena, edo adierazten ari duena. Baina, orain ere, lan handia gara txena, lan handia pentsa, oraindik dik ez dugu urte bete, eta sortzi familia izatetik, eunda berrogoita amar, izatera pasagarela. Baina hor, e, horretatik ere badira, hainbat e, familia, edo hainbat e, agintzikiko hurbildu direna, ba, ez dakit, ba, En Gero elkartean t ez ezpidenak edo onarpena telako egon, edo bestelaako egoeretan dadelako ba, e, diputazio kopisueetan, edo ba familia Hritarra e, eta bere komunitatean ez dakabazik eta ezin da horurre egin horrelako kasu asko daude. Ordo bueno, bat iritsi gara iritsi garen tokiera oraindik ere eren bat ez eztu beri. E, zifrei kasu eginez, ba, mila jaiozatetik batean, e, transexualitate kasu batean moten bada, eren batera e, e, ere esgara iritsi e, pentsatzen zenba lan daukagun aurretik. Zeskatzen diozu mila eta ogeiari? nahiko esan duzu baina? <laughs> ba, begira, mila eta hogean e, olan modu praktikoan eta eta temotzean ni duke E, Euskal Autonomia Erkidegoko 2000 amabiko transexualitate legean zakontzea eta Nafarroko 2000 amaziko legean lortutako guztia lortualizatea, estatumailan e, registroaren legearen e, aldaketa e, emotea, eta horrek albideratuko du e, pertsona transexual guztia beren izena eta seksua ipamena aldatu alizatea erregistroan, hau da, okertu gara pertsona hauei seksua esleitzerakoan, Ba, zuzendu dezagun eta egin dezagun kasu, eurek adierazten diguten ari. E, ezen gaur egun bezala, enbeste trabatan, en beste arazo jartzen dezkibutela. Hori maila praktikoan nola bai. Eta, eta bestalde, ba, e, familien artean, elkart zaintzan jarraitzea, eta gerotaleku gehiagotara iritzea litzatea ba sufrimendurik eh esemoteko aurten euki dugu benetarik euki dugu onartzen zuten familiak eta guraso ba semeado alaba babesiarren harremana behar bera dute baitona monekin izan ditugu jazarpena egiten dituzte zituzten irakaslea hasarpena egiten zituzten ikasleak Halako gauzak ez ditugu ikusi nahi, eta osasun mailan ere, bat, ba, maten den patologizazioatik emoten den tratu hori, ba, ba aldatzea, ba, pizkadat, e, e, beti esaten duguna, ez? Anistazuna balore bezala ikusiko duen gizarte bat sortzea, eta, bueno, ba, bimila eta hogeian horretan emango ditugu aurrera pausuak, horretan jarraituko dugu, eta beti, ba, hori, elkartza intza aurrean jarriz. E, Bea, bejonde izuela, ikara garrezko lanagiten arizatete gizartean itz baten alde. Besarka da estu, estu bat, gueren aizan gara, eh? Nire, yes, nire, yes, nire, nire. Agunola no. izan, huxo La distancia es solo un paso que hay que dar Yo Onda ribira guaz, eh? Laida Miranda, kaixo eta ongi era? Kaixo! Kaixo, laida, eta zorionak, zorionak sortutako lanagatik eta zorionak eh, jasotako sariagatik, aurreko larun batean jasotako sariagatik skerrikasko. Eh, Laida zure baimenarekin orain dela haste bete hemen txigratean, eh, zuk WhatsAppes bidalitako mezua irakurri genuen. Gero huelta nik eh erantzundakoa zermoz joantzen sariwanak eta pena hundiz. Aurten etxean gelditu naiz ni baina zuantzien beste bain eh saria jasotzen lan bikain baten, egindako lan bikain baten ordain bezala. Eh, zermoz sariwanak eta Ondo baina zu fantasiñen. <laughs> e, mm, laida jarraitzen du, ikusten dut jarraitzen duela idazten. Jarraitzen duela, eh idazten, eta jarraitzen duela e, lan oso politak sortzen. Konta iguzu bi Aurtengo e, lana non dignorako egin duzun lan politori? Se ba... kontatzen du laidak bere ipuin tiki horretan. Zero indarkeria liburuztua nekatuta nago e, beti entzuteaz eh emakumeak ezagudela bakarrik baina nik uste dut e, ematen duten kratu charri ba bai geratuko direla bakarrik E, gai sakona eta hausnarketa sakona atzean duena, laida, ausarta benetan ez, eh, zure lana. E, zer moduz joan da bi mila temeretzia? Argazkitan ikusten zaitut, eh, gimnasia egiten, azken argazki argazkionetan eh, lesionatutari ikusi zaitut, e, bai. zer gertatza zaito laidaren belaunari? Bai, eroriegintzen eta eh, bueno, jaken dudituz mule eta Baina, egon nahi hilabete e, bat. Baina, helduko diozu berriro jina ziari? Bai. E, hori da zure beste pasioetako bat? Bai. E, eta txoria atxori kantua? Zergatik aukeratu duzu? Ba, nire ama txikita besten zidan eta gustatzen zait. Zeskatzen diozu bi mi milata hogeiari? Ba, orokorrean, guztatuko ditzai dake jendea empatia gehiago sentitzea besten gandik eta bizitzen ariagaren planetagatik. Pertsonalki gauza txikieta izugarri goztatzen nahi dut. Eta nola ez irakurtzen eta idazten jarraitu nahi dut. Lehenburtean Irakasle zoragarri bat izan nuen. Bere ilusio lana eta esfortzuarekin bere ikasgaiaren mendera erori nintzen. Eta orain historia batekin eskerrak eman nahi dizkiot. Pilarri zena du. da, pentsatzen eta asko kesaten dizutela, baina nik ere esan nahi dizut, zora zara. Beti eskerroneko. Eskerrika. <laughs> e, asko gustatu zaita ukeratu dezune hitza e, eta kontzeptua empatiarena. Nik ere uste dute oso oso garrantzitsua dela eta oinarrizkoa. Zorionekoa pilar irakaslea pilar handere <laughs> Zu Zoi kasle eza eduki zaituelako eta ez dakit edukiko zaituen. orain bazauzka? Zorionekoa yeah, because... <laughs> Egoak ebaki banizki on nahi diozun istorio edo ipuin idatzia dagoia? Ez, es idazten ari naiz E, bukatzen dezunean eh bidaliko didazu irakur dezan gustore irakurriko dut laida besarka da esto estua muy hondo un día un día bat, ondi ondi ondi bat. E, segi segi idazten segi irakurtzen segi gimnasia egiten eta eta gustoko diztuzun eh e, bizipen hori guztiak eh bizitzen eskuminak amarimu hondo ondi bat eta segi hor egoten tarteka egingo dioguta elkarri kuku eta esango digu elkarri kaixo Bezarka hondbi bat, aio, eskerrik asko. Begun agur. Eta nik, txoria maite. Eta nik, txoria maite. Egoak ebakibanizkior eria izango zen esuen alde ingo baina Joria no en myte Prends, tout est pour toi Voici les perles, les bijoux Aussi au retour de tangu Les fruits bien murs au goût de miel Ma vie riche si tu m'aimes Umarragako alkate Mikel Serrano, kaixo eta ongetorritak urte berri hon? Kaixo, eguar eh, dion guzti, eta urte berri hon, bai guzti hoi. <laughs> mikel, eh, amabi matxak banan-banan barrura? Edo alako iturarik ez da mikel eh, inguruan edo Mikel-en baitan? Bai, ba, izaten dira, izaten dira onelakorik eta izateko. Eta eta bai, izaten dirala. la. E, zai izaten dira banan-banan zartze hori beti ere kontu berdin izate ditugula, ez? E, kampainak aber nola jo, noiz jo, kuartuak noiz izan, kampainak noiz izan, eta naiz da urtero gauza bera errepikatu beti izaten da, ez jakitazun puntu hori, eta horrek bai ematen dio bisipitzikatez, e, momentuari eta, eta egunari, ez? Gizaki hau men da, arriberarekin estropo zuiten duene animalia bakarra? Animalia bakarra, hori da, <laughs> ez teo ikasten, eta, bueno, igual, igual, Horrek ebai badauka bere puntua. E, 2018, hauteskunde e, urtea e, bete-betean arrapatzen zaituzte politikalioi eta herritarroi. orokorrean horrean, e, nolako ahonda? Ba, ondo esan behar du, esan eh? beharko dugu. Hortene e, bai, bueno, ia, zila. E, ia bai, e, ba, bueno, berrezpenea izan nunez, beste behin. E, bagok Zumarran herritarren e, e, oneritzia eta babesa jasu genuen jasu genuen gaina numerotan eta askotan gero e, egoerak eta zer nolako dimenso izaten duen e, esplikatzeko garaian e, baez e, oso handi batekin. Eta, eta horreke bai e, abrumatu egin ninduen eta askotan izaten dan bezala e, ba bueno, lauarren lealdi izan da E, onelako resultauako onelako emaitzak izan da erantzukizuna asko ere ondigoa, ez. E, Mikael, ondo egindako lanaren e, emaitzaz, da? Bai, hori ezaten da, izaten da. Nik aldiz e, ikustelako garaian esan bezala, ez. E, erantzukizun bezala ikusten dut, e, babesaur ebai eta babesaur nola izan da nebaikusita areta erantzukizun gehiago, eta gauzak eta txukun egiten segitzeko ardura handia dukien, ez? Eta hori zailea izaten da egunerokotasunak e, askotan berengan e, zapaltzen saitulako eta eramaten saitulako eta eta bueno, bai egia daela ikasten dezula, ez? Leintasunak enu markatu, e, leintasunak zerri eman, baino baino ardurare bai e, aztuna da, aztuna desaten da erantzukizun handia ematen zulako eta bai egia da la hiru legealdiz ja bueno honelako jardunetan egonda eh, gero eh, badakizula es izan bezuela lenttasunak mumarkatu eta eta hortan saiatuko gera. E, Mikel aipatu duzula ugarren legealdiaren hasiera eh, egindako bidea dagoeneko luzea da garrantzitsua izaten da irekitako bidei e, jarraipena ematea, e, baina pentsatzet beti sortzen direla e, ideia berriak, urte asko doaz bata abestea atzetik, baina Mikeleke izango ditu, asmonai eta gogo berriak herrira begira. Bai, asko dira, eta eta guzti horiek gehien bat eta niguztet askotan esaten duten bezala ez. Adenen barneatuta daukaguna injustiziarik kontra egiteko indarra, eta injustizia hori egiteko E, lehentasunak pixkate ambito sozialetan jartzea ez. E, gizarte mailan e, dezoreka hondiak dare eta hoie jaur egiteko ba, eskura bueno, eskuratazka unlan amezak erabili e, Orain arteko esperientziatik ikasi eta guztioi batuz e, danon onerako izango dan e, gauzak eta proiektua bideratu ez. Azken fineen 2000 eta gauza asko dezkau egiteko ambito gizartean bituan gehien bat Eta hortan, hortan ari gera, e, bate momenturik galdu gabe. E, erakutsi guztu sumarraga Zertan da eder? Ba, Zumarraga han eh, iztasunean, deno irre, irretrazioa eta entzutan izan nahiz, eta han eh, da handila. Beti da nik izan dalako, nik horrening guruane bai. E, tren Tokia estazioa izateak e, zerresan handia izan du, e, kultura metaketa eta bidegurutzeak e, kultura mailan, herri mailan, gizarte mailan, pertsone mailan, horrek e, zerresan handia dauka. Eta hori da, zumarra garen, e, balio handi bat, e, zumarratarrak, eta bertara etortzen direnak. Eta horrek egiten du handi, zumarra, eta honekin batera nola ez, eta beste gure honelako e, joiatxo hori, antio, antio degu ez. Antioke bai nik uste et, eta Antio goa machoke bai e, hortane bai zerrezen handia dauka, ez. Historian ala izan da, eta nik uste et bere magalian eta bere babesean egoteak e, zerrezen handia dauka ere bai. Du di, du E, Mikel, segi, urolako uren e, laguntzari esker, segi, errotari, eragiten eta bimila eta hogei oso on. Ederra joan da dia urtea. Bai, espero, dugu baietz, badazkagu esan bezala hainbat proieto, proieto garrantzitsu, e, gaztei bideratutakoak tutakoak, e, zaia dute, degu ez dakite esatekorik daukaten, <laughs> ondio gazten zertituta baino aurrera goazelako baino ezintasun hori ez. E, etxen oso ondo bizi zangera eta bizi gera gazteok, baino e, gure bideare bai egiteko eskubidea daukagu eta hortara bideratzeko eta etxe behizitza alkiler sozialetan jartzeko proiektu oso importante eta potente baten murgilduta gabiltz. Eta honekin baterare bai laguntza ezberdinak bideratzen. Eta gero e, zarrentzako, gure zarrentzako ere bai, E, proiektu esangura txutan, e, murgilduta. Eta horiek izango dira, honekin nekin baterare bai urbanismoko proiektu ugari dauzkagu, irizgarritasuna albidetzeko, baina hori bueno, e, azken finene bai hozain jarreke bai bidiratutako ekintzak dira, hori normala izaten da, berritar eta agintari guztien e, beharrak izaten direla, eta Ba, bueno, hortan ebai bideratuta Zumarrak e, aukerak e, dauzkagu eta aukera guzti hoiei lehenik eta behin e, eusteko gogo, oin e, onindar berrituta, berri dugun urte honetan, amarkada berri honetan, e, arten zaigulako eta urteak eta amarkadak aurrera ihotzelako. Eta ba, guzti horrekin ebai, e, ba, esan bezala, ez? E, maiatzean e, Zumarratarrek e, depositatutako edo oreganatutako nereganatutako babes hori babes horren eta irantsukizun horren e, mailan eta neurren e, eoteko e, egoteko gogos eta, eta beharrez, ez? Nereburuarekiko beharrez. Eh Mikel eutsi horri. Mikel Serrano zumarrako alkate gaztea. Eskerrik asko. Mil eskerri jai. Aio, besarkadestu bat. Aio, aio. Aïsha, Aïsha, ecoute-moi Aïsha, Aïsha, zendu han goian gailurretako elurra guarca da jausten Ibarrera geldi gaitzaden oldarra gurebaitandatza eguzkia ilunaetari soza urratu ezak eren urtuko duen bihotza. Diotza bezain bero zabalik besoak eta eskuak gorririk ikus egia, argiz betelik guru. Zumarra batik etan ostira eta kaixo eta hongetorritakara eta urte berri hon. Kaixo itzole? Beste bat inoloturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean gehu. Etena begabiltza zabaltzen, gizataxunari bidea. Inonez pekorikan, norbere buruaren jabe, herri guzti hor battea. Hora eta kaixo taongi torritakara eta urte berrion. Urte berri hon. Gaito, ondo, ondo, aitzole. E, maletak edo motxila orain tse, lurrean utzi berria? Bueno, bai, eh, baina maletak falda zego gainera. <laughs> Osta, galdo egin digute maleta bat, bai. Urteari agur eh, marraketxen? Urteari agur marra, marraketxen, egin bai. Eta nola, esaten zailo agur marraketxen urteari? Bueno, bastak, bueno, nik frantzela aitze egiten dut, eta... Eta arabieran ez, ez ez, o sea, ez dakite esatenola, nola da baina bueno, eh gene gustak jaitzen zegon bonan ez. Orduan orrelaxe orrelaxe eta eta bueno, guk urteari bukaera nahiko goiz emangenien eta siziera kostaldera bidean egin genuen, o sea, que urtearen hasiera egin genuen goiz eta eguzkitzu, eta eta kostaldera begira. gira. E, ez dakit zure lehenengo bisita zene ara, nolakoa da, marraketx? Bueno, berez marraketxen bakarrikesgea egon, eh? egon gea eh, maroko osoan. E, nolakoa da? Ba, nik esango nuke kontrastez betea, e, jendea zaratatsua da, oso, bueno, mediterranea... E, estiloa dauka eta era berean ba, osoa deitxua eta bueno, eta nik esango nuke ere bai Europari e, takit, behirune puntu batekin begiratzen digotela esta. E, baita ere e, nabarmen esan berra dago e, marokon bueno, ba, klases berrentasunako oso nabariak direla eta adibidez ba, nik hirugarren munduarekin identifikatzen dituen gauza batzuk ikusi dituen, ez, adibidez, humeak, e, kalean, eskolera joan gabe, eskatzen, eta eraberean e, ere, bueno, ba, niru asko dauken jendea ikusi, ez, orduan duan e, ez berrintasun zatelak, nabarmenak dira, baina, bueno, nik esango nuken nada jendeari horrek estiola e, aurpegian irriparraak entzen, ez, et? eta nik usteetan, hori behintzat, hortetik, asko da, daukagula eh, ikasteko, ez. Eh? Irriparre parre, ez abazin horretatik. Uh -huh. e, kontu asko arre dituzu beraz Donostiara, e, Donostiako udaleko zinegotzi, nola ikusten du ditzulek 2000 eta hogeia, zer dago egiteko Donostian? Bueno, ba, Donostian, nik bereala bereala, ikusten du da nola, e, Palestinara birei bat izango da laurrengo aztezkenean, e, misio... Bueno, ba, politiko batean político bat Eta hori bueno, ba, erlatzen dut ere bai, bueno, Herri eh, Palestinarra jasaten aternadiden chapalkeriarekin, eh? Arekin, ez? Eta baita ere, bueno, ba, guk eh, politikari gean denean, ba hemengo euskal enpresak ere, bueno, bai Israelen ere badaudelako lana egiten Israelgo gobernuarekin eta bueno, ba, Horren inguruko lanketa bat ere egin nahi dugulako, ez? Baina Donosti ari dago kionez, eh, bueno, banituzte dut, eh, lan mardula daukagula egiteko, te Donosti, bueno, ba, jasin gondek zituen mestela da, eh, Espainia restatuan eh, gainera eh, bueno, ba, etxe bizitza garestien na daukan, daukan hiria eh, ezta? Eta horrek e egesen nahi du, ba, jeme asko Donostitik kanporatu aizaten ari dela, ez? eta gero hor da euskar guztenen asko, eh, turismoaren fenomenoa. Eh? eta azkenean, bueno, baridea ba, gerratzen gauza asko, eh, bueno, ba, Donostia izateko hiri bat bisitatua dena, baino ez hiri bat bizitzeko, ez? Eh? Bertakoek eh? bizitzeko eta beraien bizi proiektua garatzeko eh? aukera ematen dieena, ez? Eh? Orduan, zentsu horretan ba, hori daukagu egiteko, ez? Lan marbel hori daukagu egiteko, eta, bueno, ba, eta pizkanaka, pizkanaka, ba, ba donostiaten ontsako iri bat izateko, eta ez bakarrik bat zuen zako, ez, ta? Aitzolearen etak zer eskatzen dio 2000-a gehiari? Bueno, ba, nik 2000-a eskatzen dio dana da, bueno, ba, argi eta garbi, eh, bueno, ba, ondo sentiarazzen diaten gautzak E, ba, lantzea eta bizitzea eta bueno, eta ja behin garri bizan da bueno, ba, ba, ze gauza eta ze kontu kestidaten e, ondo egiten edo mili ematen diten baiek alde batera uttea, ez? eta gauza honekin eta proiektu on oiekin edatzea. Eta gutxi, badakit eta nik usteet hori ez dela gainera Ahortengo 2008 garren hasi berri dugun urtean enkontua bizik eta bizitza oso bat baten duela ez? E, gautza honekin eta pertsona eta proiektu honekin geratza eta eta minen batean migutan gauza kalde bat erauztea, baina bu, ba, nik aurten ere hori eskatuko diot urte berrian. Uh. Baitan datza eguzkia Iluna eta izotza Urratu dezaken argia Aitzole gainera zerrote den eskatze ez da Hori guztia inguruaren laguntzarekin norberak egin behar izaten du Bai, <gülüyor> ala etxeda, ala etxeda <gülüyor> Bai, ez da, ez da lan makala, baina bueno Inguruaren laguntzarekin baina norberaren Eh, bueno, babarruko indarra horrekin, a, a, a, atera derra, horrekin, horrekin kontatu beharra, gozitzti bai. Aitzole bi miliata hogei zora garria, palestinara bidaia on eta ekarri, ekarri bizipen ederrak. Beskarrik jasko zuen. Eh? Besarkadestu bat. bat. Kontatuko haizkizu dugu. Besarkadestu bat, musu bat, jo. Beste bat ino loturik libre izango. Lakoitzak urraturik berea Benon artean geurea Eten gabe gabiltza zabaltzen Gizat asunari bidea pekorikan Norbere buruare bateginikan egin ikan, ez gabiltzak erorik gabe. ueno, ezkaragu asetuko. Beste bat inoloturik reino, ezkarali. akurtzen du hango Aratzigartzabal Potxo Kaixota Ongi Torritak era urte berri on Bai urte berri on Berri du Bai igual bai <laughs> Ba da ser votatsego Ba eso Venga votan <coughs> Ainbeste beste eredu, bakoitza jartzen ditu, nahi ania el buru. Bi milatao geian, saia buruz buru, eta hogeita batean hitz egingo dugu. Bai. E, aratz, ementxen dugu, bai. huen? Bueltaka, bueltaka, ia mareatu, nez? 2018 batean inoko saltua eginda. E, Bize egin behar momentu ez dakero 2018 batean atzera begiratuta ez damutzeko Hori da. E, nola joan da urte bukera eta nola joan da urte hasiera argazki eder bat ikusi dugu denok eh, gabirian egunoetan eh, kantu kantari aritu den eh, taldearena ederra da hori ba, ez da eh, ba, erre txiki bat elkartu eta kantuan aritzea Bai, du hori urtetan ez no, seguro zen urte izango dien hori beste matek esamegako luke nienik ala ez zautu eta bai oso politia izaten da E, gu bost eh? talde juntatzen ba, geha, eh, bost talde batzuko adegila, guzte familik, gu adibidez horzin alde elkartetik irtetzen geha, eta hor berroi bat lagun irten ginen, eta egun osoan ikerarri hondo pasarendun eta aberatxala irutzen zaten. Hai. Aratz kantu Aratzkantu edarrekarri diguzu? Bai. <laughs> Asko entzuten bai o, askotan entzuten alde zu? Bai, askotan kotxean abide ez. Bai, bai. Eh... Laza hitut, egin nauta, ega da kantu. <laughs> Aratz, 2018an joan da Gipuzkoako bertxolaritxapelketa, itxapelketa ere haritu da eta ondo gainera, e, aurrera begira zer? Bueno, ondo eta jiko beto baituzik. Baina bai da, bai, Aurre Aurrera begira, ba, bueno. E, Haigian bide hortan segi eta aldala hobetut, uh, guztu ahibaldi magea, yeah, ba, babetxe. Okay. Segi, arat, segi, saiatu batez ere gozatu, norberak bai, andala, eta gozatu inguru ere bai, bai. lortzen dezu. Eta e, eskerrek asko, bertxe bai. derre horren eta bai. mus handi bat, egununa pasa? Se, esko, se, bai. Haigio, arat, augur. Bai, bai, bai. <tusurra> Karan eta hurritzak mazusta eta gazta nian Tarriago bisitatu behar dago mendigania Muzik <tos> Zerruzak eren argila Urtuko duen bihotza Diotza bezain berroza balik Besoa Josu, penadeska iso eta ongietorri eta gaur irratibidez, urte berri hon? Josu, zer duk antuenek berezia? Zertute airea izbek? Baita bueno, aukera egin dut, bueno, ahirea izpenkantaera gatik alde bateri, baina batez ere, unhonetan, eta zuek egintako gombitari erantzunez, ba, mm, kontuan izan behar dugu, abestia hartzeren hitz esusatua dagoela, e, mirabe hartzen da, irubita marrekoa, marka da, baina nik uste dut, sakon-sakonean planteatzen duena, bueno, pa, gaur eguneko erronka ere, Badela, ez da, ez da, beste izbatu egin ez handa, sakonsakunean, orduko erronka gaur, bunera, ez da. Berak ezetan duenean, gure baitan dazta, gure baitan dago, eguzkia, iuna eta izotza, ez da, norberaren baitan dago hori. Baina gero norberatasun tasun hori, beste batzun norberatasunarekin tasunarekin elkartu garruguta dioenean, baku izakurraturik berea denun artean geurea, esta. Eta etengabe etengabegaabiltitza zabalten gizatasunari bidea nigusti du hititza bidez gizatasuna ematen du modaz kanpo dagoela o, eta ezukia gusti dut inoiz baino indartsoago aldarriktu gardugun kontu bat dela ez da eta bukaerako beste egiten betsari errapratez gero bat ekenkosikan dirauen eskaragua asetuko da batek ueno, azetuko, eta beste bat loturik den neinean, deno, eskara libre izango. Ez da. Nik uste dut honek, eh, erkarzen dula niretzako, eh, naitezko diren irun neurri aldi edo, idu dimensio pertsonaren gani, gusten ditudanak, norberati da aukiona, pertsonen arteko harremane da orkiena, eta gero gizarte dimensio, edo dimensio soziala, da. horregatik eh, aukera geta. <hazurra> Josu, kasualitateak, ama aritu inaritugara izketan, lehenengoak handuk martxabaten lehen notak eskatu duta... Josuk, eh, azkeneko hotxak ere martxabaten, lehen notak? Bueno, jopa, <laughs> ez, dakit ba, bat zutan, eh, ez dakit bat kasualitatea batzutan, ez dakit batzuk esaten dute, ez dutela kasualitatea zinisten, ez da, nik erotak erot, erot, erotu gotxiago, nahiz eta ez duan zinisten esku, ez dakit, eh, beltzik dozurtit abian, baina bai izan litek, eh, modutxumean, eh, kezka baten, premia baten, ez dakit, erakuzgarri ez da. Zeskatzen dio? Josuk, eskatzen hasi eta 2018-ri do, zer idatziko dio Josuk? 2018-ri? Bueno, nik onazten behar du lehen egin dudan, hori izarka pintxoa, gizekio baditu gula, irudimentsio. Nik bizan, aziko nahi, zirugarretek, izarteri dago edo nolabait dimentsio sozialak ia, motzean, ez da. Bata, nik ustean gure gizartean, badagoela, pozoi mota bat zabaltzen, ez da. Eto ari dela pozimota bazta baltzen. E, gizakia berekoia dela, gizakia egoista dela. Dani gustu tau interesatua dela. Zehatzago esan de interes ekonomiko, jakin batzuek eh, nolabait ereiten, eta xerratzen eh, ari diren argurioa dela. Zehonegutak arrela gogero, ba, harreman guztiak lehiaren arabera antolatzea. Hau da, e, nebarreban arteko harremana, bik, bikotekiden arteko harremana, lagunen arteko harremanak lehiaren arabera antolatzea. Hori bueno, itzala izango ditzateke, behen ikusi dut, naiz argirik edo baduela itzalonek eh, erronkei daugionez, honik eskatzen eh, urte berriari eta eskatzen dioan aden nahi eh, ezta. Badira, eh, nola baite, pozoi horren aurta, edo pozoi horren arabera jokatzen eztuenik ere. Eh? Norbere haroan, bai kurasokin, bai ikaslekin, bai langilea direnean, bere lanean, Nahiz eta hui komunikabideetan zare sozialetan ez zehena inbesteko jartu nike maten ez da. Zaget, begira noreno kolonizatu duen, polonizatu dituen gure burua pensamentu honek, askotan, nola bai, e, oso joan nautka ari den pertsonak bueniztatzat diotzen dira. Hau da, gaur egun, a, modan jarri da buenismo egitza, ez da? Da nik uste dut, perbertsio bat dela. Abestian haipaten zen humanismoa gizatasuna, ez da? Nik uste dut, e, jokabide jo edo joera humanista bat ikusten denean, jo era hori gaitzesteko, edo egiteko, edo bastertzeko gizartelik, ez da? Hori ba, buenismoa da. ikusten uste dut, dela, ez da? Da nik uste dut, jokabide ikusten dut, zabatzen ikusten dut, ez nahiko nuke azalatzen jarreit jarreit duz daun, edo jarreit duz daun gozio, bestagit e, alurreztarri netan, ez da feminismo baitan, ekologismo haren baitan edo geteo movimentoren baitan, sindikatuetan alberdi politikoetan irakurlekulubetan goguetako, bogoetarako aukera eskintzen duten e, talde guztietan, ez da eta eskimaratun nahi dut azkenen goguen lana, bai hala nik uste dut errealitatea ditzantziaz egiratzeko, eta errealitatea, eta da eguneroko bizitza, bestelako lako, ere izan litek leiru dikatzeko, imaginatzeko aukera eskaintzen dutela, eta zinbesteko direla. Gaur Gaurgun ezan egiten digutelako, zer pentsatu behar dugun, zer pentsatu behar eta tal dauetan aukera dugu, Ba, norberak zer sentitzen eta pentsatzen dugun deskubritzen joateko talantzen joateko ez da. Hori alde horri dago keonez, edo dimentsi horri dago keonez, gizarte edo dimentsio sozialak dago keonez. E, pertsonen arteko harremana idago keonez, zer dio dan eta, pa ba, hemen ere izal bat eta argi bat eipak dugun ituzke ez da. Ar, izala iztengur izateken, erakunta za, da, pertsonaren balioa ikusten ari gara zero dela. E, ekonomiaren makina funtzionatzen jarraitziko piezada besterik ez da pertsona ez da. Eta ematen du hau ez da gitzera kunderen itzak. zuen zu zuten egotea ikasgai bat, bera delako, ez? E, zu ondoan entzun eta patxada horrekin, sakontasun horrekin e, aztaka, emozioei sentimenduia, ausnarketei, e, norbere inkuerentzii, e, aztaka ibiltzea eta eta horti jasotzen dugunarekin ba, gure pentsamendu ausnarketa ez da bera biltzea da beti, josu. E, Dimentsio askori eldu diozuta, eta horrekin ondo-ondo borobildua. Josu, miami esker, bezarka destu ez duat? Eskerrak, zehu, eskerrak ikarri eta beste bezarkadan dibatzen ontzatere. E gaitza itsibergarmendiari ere sentzenion, eingo di guzuko txiki bat? Bai eta gustora asko hartu gure proposamena. Telefono bida Suzannean sartu ezin eta grabazio bidali du audioa? Bai, urte shamarrean da, baina gurekin egonaizuen gaur. Orain 2020an horrelakoak ere egin daitezke. Bai, aurreratzen ari gara, hortan beintzat. Euska Bueno, 2000 eta hogei aurrezen aurretik eta itziberna entzuna aurretik Eta Egor Ez dakit, nix, sentipena dut egutegia e bere eldutasunera iritsi dela Akaso izan zitxeken 2000 eta mezortzen baina sentipena dut oraintxe 2000 eta hogeian iritsi dela adinez bere eldutasunera eta baduela egutegiak berak eta badugula gutariko bakoitzak e, ardurak hartzeko garaia Hemen Euska Gizal, derdi askoa ditugu, ordu taia erdian, eta horietan guztietan e, ardura, nik hitza hori dela. Ardurak hartzen azteko garaia badugula. egon beharko genuketa. Bai, eta eskatu baino, hartu egin behar dira ez. Norberak, hartu behar ardurak eta norberak du, erantzun kizuna. Tanik ere, hori ze, ez diote urte apartekorik eskatuko espada Neure buruari, bauri, bi mila eta hogeiak eskaintzen didan denbora hori hartu deza dela eta aitzul diez zailo dela. Aitzu dira garremendia, eh? italiatik. Kaixo da noi, hemen Garmendia italiatik, makeko osa! Bueno, 2000 eta mera etziri agurrezan diote hemen txeitalin, eta egizan zora garri izan da. E, ba, bueno, agurrezateko beste modu bat, etxetik urrun, baina betire guztua. E, 2000 eta hubei arieskatzen diotena, bera... Ja bizitza honi ez zer gezergei eskatuko. Ze ikasidet, oita mazazpi orte hauetan, biziet datorren bezala, datorrela, eta zuk datorren bezala hartu behar dezula beste remedioi geztaulako. Orduan, ba, bueno, pentsatu dut, hausnarketa e, baten hausten, pentsatu dut e, bizitzari ez, baino bai, nire buruari eskatzea. Bimi, bimia eta hogeiako, nire buruari eskatuko jo, e, Ba, Bizitzan aurrean e, bueno, e, jarrera malgu bat izatea e, dat, Gauzak datozen bezala atozela ere e, Oiei aurreikiko indarra izatea Zaplastak jasotzeko kapaz izatea Eta ba, gauzak politiak ere e, ba, Disfrutatzeko gai izatea Bestei gabe, eskarrik asko, eh, zuei orzodeten guztiei eh, lan aldetik urteoparoa izan da, eta publikoan aldetik sekulako babesa jasodet, eta eta nola ez, ba, bueno, nere ingurun goierrin batez ere. Eskarrik asko, muixu handi bat, eta kanta batez katuko nuke, jake italin naun, eta jake bizitzan ingurun auslarketa ogin eten, ba, bueno, datorrena datorrela eh, hemen eongo behar eta aurre ingo diu, eh, Jose Felicianon kesara. ¿Qué será de la mía vida? ¿Qué será? Mucha un divanada, no hay. Adiós. Eka hitz dut. <risa> Aitzber, mila, mila, mila, esker, handu, eneko, koldo, koro, porratxosemari, aritz, bea, aratz, laida, Mikel, josu, aitzole, ekaitz hitz, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, eta eskerrik asko gure lagunkuadria zora garrioni. Eman, eman, eta eman bi mila eta hogehiari ere. Enzule, bezarka da bana zuei, Izan soriontsuta datorren e, astearte, Jose Felizian eskatu du Aitziberrek. Ke zera? hortxe, ba, e? zuetzako, zuentzako guztiontzat aurresateko. Aio, ondosei. Pueblo mio, que estás en la colina. Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Dice si mucho, o no sé nada. Ya mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba Agradable compañía Mas es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? En la noche Mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña De mi pueblo Llorará Amor mío me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primer